är bilåd igen tänk vad då blir skönt skönlig damm blank och fin och uh, gräs är så grönt skor jag ska se en grej här också nu jag vill hicka ja. och inte inte röstbrevlådan inkopplad som jag trodde den var bortkopplad Det ja. är timmar förra lördagen Om kommunismen i Baltikum då Och den är ju då avklarad Därför att det var bara några få rader Som fattades 15 skater gick till eh, Till attack va, Och jagade bort det Rubrik av det här Låsningen, pdf-boken Och eh, kapitel nummer ett då Journalist gråt, stolthet och fördom Sant, relevant, konsekvens Neutralt, frågetecken nu frivilligt gå in i den här båthytten och sen blir gruppvåldtagen av ett antal somalier som sen kommer överföras också från Finland till Sverige och var den som gömde sig på båten och greps i Sverige också det var en stor här var nu i Södertälje också med tror det högsta ledaren för Syrianska kyrkan i Sverige man har ju lurat arbetsförmedlingen på 8 miljoner kronor med fejkade arbeten inom föreningar vi ska strax komma tillbaka och läsa, i alla fall lite grann till att börja med, och fortsätta vart efter ur låsningen. Och det handlar om Journalistskråets Stolthet och Fördom, våren härliga media. Lögnpenner kallas de, de här journalistkreken. Ja, vi ska ta och börja läsa lite grann och hålla lite koll på klockan också men vi kommer fortsätta i senare program också och kanske göra en programrubrik av det här Låsningen, pdf-boken och eh, kapitel nummer ett Journalistgråt, stolthet och fördom Sant, relevant, konsekvens, neutralt, frågetecken Olika medier hävdar ofta att deras nyhetsförmedling följer normerna –samt relevant och konsekvensneutralt. Den påverkan som läsaren utsätts för bör vara öppen och resonerande. Inte nyheter som filtreras och justeras på ett manipulativt sätt. Redan för 20 år sedan skrev juristen Hans Gunnar Axberger– –om pressens självpåtagna myndighetsutövning. Och det är citat... Citat. Så är det med beskrivandet av den så kallade främlingsfientligheten. Verkligheten verkar vara att integrering av främmande människor genom invandring ibland skapar social oro och sällan är problemfri. Skildringar av denna oro och dessa problem anses emellertid generera en osund främlingsfientlighet och rasism. Därför bör sådant i princip inte skildras Vi leser pdf-en av Jan Tullberg-låsningen. Vi börjar idag, den 7 februari och kommer att fortsätta vartefter här. Media påtar sig opåkallade ett censuruppdrag som går stick i stäv med deras uppdrag att skildra samhället på ett rättvisande sätt. Om ett förskingrande kommunalråd är moderat eller soße svensk eller invandrare ska inte påverka publiceringens utformning journalisten ska inte gynna vissa grupper som de sympatiserar med genom att förtiga, så kallade dåliga nyheter Axberger opponerar sig emot vinklade nyheter och är än mer kritisk mot journalisternas maktmissbruk som sover bort vad vi inte ska få veta Nathan Sarshar tar i artikeln En yrkeskår i glashus upp journalisternas kåranda och pekar på samma märkliga censurfenomen som går emot yrkesheden. Medier är inte till för att sortera nyheter efter deras uppbygglighet. Dels för att det är ovärdigt att leva så. Dels vet vi hur det går för länder som slår in på den vägen. Och det var slut, citat. Jag tror att Nathan Sasher är väl en, en, en, en, en jude, va? Med det namnet. Uh, Sascher sätter fingret på en central punkt för demokratin. Hur ska den upprätthållas om debatten stryps? Richard Swartz klargör citat. Demokrati är inte att tycka rätt utan rätten att tycka slutsetatet. Det sätt på vilket invandringsfrågan hanteras får honom att undra över "citat, hur det står till med det demokratiska sinnelaget hos den politiska klassen i Sverige. Slut, citat. Marcus Öwell i tankesmedjan Timbro skrev efter valet 2010 om invandringsfrågan citat, att Tiganet måste få ett slut. Slut citat. Ännu har detta inte skett och vi bör undra varför. Ett namn som är Masiej Saremba frågar. Citat. Beror linjen på mod eller ordförmåga? Slut citat. Och svaret både och. Det är nog riktigt att misstänka att det finns element av högmod utan att detta motsäger att ordförmåga är det centrala. Johan Kroneman skrev en artikel med rubriken Citat 10000 kronors frågan är klarar någon verkligen av att ta debatten slut citat. Det svidare tycks svaret vara nej. Men det finns också det som anser att klagomålen inte är berättigade. Det det tycks. En tycks enkluven självsyn. Jan Elin chefredaktör för Aftonbladet här han bor i ett svenskt område och värmar för mångkulturen hycklarna som värmar för mångkulturen i Sverige bor i svenska områden och framförallt de här kvinnorna som värmar för mångkulturen de bor självklart i de svenska områdena de är ju nämligen livrädda för att bli våldtagna om de skulle bosätta sig i ett mångkulturellt område hyckleri kallas det min kommentar här den en självsyn, chefredaktören för Aftonbladet, Jan Helin, framhåller de fyra nominerade artiklarna. Det stora journalistpriset 2013 som exempel på ständigt närvarande diskussion och pluralism. Det består av en artikelserie om tiggare på Stockholms gator i Dagens Nyheter. Och om mångkultur i Aftonbladet, järnrörsskandalen i Expressen. Och färdigtången om romer i skånska poliseriet i Dagens Nyheter. De fyra kandidaterna utmärks av att de alla intar samma position i invandringsfrågan. Den ensidigheten visar inte på en pluralistisk debatt. I sin utformning är de inte heller av debattkaraktär utan kampanjmaterial. Och det är inga reportage som har krävt civilkurage. Utan journalisterna har utfört ett uppdrag som levererat det förväntade resultat cheferna efterfrågat Min kommentar ser jag här på Biro. Det blev uppsagt från Expressen. Att han medverkade väl på Rådolänsman. Officiellt var det för att han hade kritiserat sin arbetsgivare Expressen. det får man inte göra. Så var det med den utredande friheten. Slut på min kommentar. Alla har utfört ett beställningsuppdrag. Som belönas först med publikation och ett överdrivet antal sidor och sedan med nomineringarna till priset. Pressen hyllar sin egen kampanjjournalistik. Jan Helin är typisk för sin skrå genom att i samma artikel först bestrida ensidigheten. För att lite senare hävda att ensidigheten är bra. Två avsnitt från samma ledare, citat. Dessa frågor är idag ständigt närvarande i de stora nyhetsmedierna på olika sätt. Ändå drivs fortfarande tesen om att medierna inte vågar ta debatten. Sedan föreslår han några hypotetisk kritiska rubriker, och avslutar artikeln med en kommentar till dessa hypotetiska inlägg, citat Det är sant att medierna inte vågar skildra verkligheten så, och det är bra. Slutsitat. Resonemanget är självmotsägande. Kanske ser redaktören det som en lite skärmig inkonsekvens där en principiell positiv inställd pluralism kombineras med emotionell inre polis som sätter stopp. Den blivande chefredaktören för svenska dagbladet, Tove, eller Tove Livendal, jag vet inte vilket här kom ut, om det är aktuellt, skrev ett år före tillträdet en artikel som ger en fingervisning om den policy hon kommer att driva som makthavare. Artikelns rubrik är citat, Mundkaven är en myt, slutcitat. Hon hävdar att det förs en normal debatt om invandring. Men liksom andra dementerar hon snart sitt eget påstående. Två citat. Citat. Säg inte att man inte får tala om skämmande. Det är det bästa stöd SD kan få. slut citat. Och citat. Här finns ett ansvar att ta för alla som inte önskar göra sig till nyttiga idioter. För Sverigedemokraterna och andra xenofobiska krafter. Det var slut, citat. Kort sagt, det som gäller är att lägga locket på efter förmåga och samtidigt, utan att skämmas. påstå att lock och munkavlar är myter Men det är inte för att man är för censur Nej, man blir för censur på grund av ett överordnat mål Ignatius av Loyola är känd för sitt rättfärdigande av inkvisitionen med argumentet ändamålet helgar medlen. Det enda mål som helgade hans medel hade syftet att rädda syndernas själar från att straffas evighet. I den jämförelsen framstår xenofobiska krafter som mer jordnära. En entusiasm, för ytterlighet gäller främst åsikten en person delar och förbud för att främja höga ändamål uppfattas ofta som opro oproblematiska undantag. Loyola är ständigt aktuell. Jag kommer strax tillbaka. Ja. en ganska kort fördröjning här. Det är den 7 februari 2015. Håll lite koll på klockan här också. Jag har börjat läsa den första biten i alla fall av Johan Tullbergs låsningen i PDF-format här från B-datorn. Vi kör från C-datorn. Ibland hävdas att man för. Ibland hävdas att man för eller borde föra, en debatt mot kritikerna, men inte utifrån deras verklighetsbilder. Diskussionen om, verklighets, om verklighetsbild handlar i hög grad om vem som har en realistisk verklighetsbild. En klok sorteringsprincip för en lyssnare är att först lista ut vem som har förstått problemen i verkligheten. Det är deras problemlösningar som har relevans. Ni som inte har förstått problemets omfattning har till dem att överdriva, underskatta eller missförstå. bör läsa på och tänka till. Sen kanske kan ha något att tillföra. Men media har inget mandat att måla upp en verklighetsbild som läsaren bara ska godta. Saddam Husseins regim insisterade på sin egen verklighetsbild i Irakkriget men en regim kan bara upprätthålla en verklighetsbild till en viss gräns ett klassiskt ögonblick är när Iraks informationsminister Mohammed Said As-Sahaf i media kallad Bagdad Bob står på en eh, takterrass och berättar rakt in i kameran hur amerikanerna besegras Och de är på flykt Plötsligt uppmärksammar de Närvarande ett har I horisonten Som visar sig vara En amerikansk pansarkolon På väg in i Bagdad Kameran flackar mellan kolonnen och ministern Som får svårt Att tala övertygande Utifrån sitt manus Varje felaktig Verklighetsbild kan en dag Usattas för en verklighetskrock alla Bagdad Bob Och Min kommentar är att Saddam Hussein Gömde sig i någon håla Under gatan Var bland råttorna där De öppnade lock så var han under där Inom skrymsen Inom klak Lokal va Tillsammans med råttorna Han stank av smuts uh. Danmark och Norge, nya skurkstater. Ett sätt att, be att belysa den svenska journalistkårens ensidighet är att se på kulturkonflikten mellan Norge, eller mellan Danmark och Norge. När Norge kallades för den sista sovjetstaten av Björn Rosengren, så uppmärksammades det som färgstark retorik och att Rosengren var besviken och utmattad efter långa förhandlingar. Nu pekas Norge ut som den nya fasciststaten i omdömeslösa tirader. Danmark anses redan ha fallit. Dessa svartmålningar är onekligen en svår propagandauppgift för svensk media. Våra goda grannar ska radikalt omprofileras till att tjäna mörkretsmakter. Journalistkåren är ovillig att släppa fram åsikter som hävdar att Sverige är det land som är på glid mot extremismen, inte våra grannländer. Hade de svenska journalisterna bra argument, bra argument, då skulle de kunna hävda sig ved, men de är medvetna om sin svaghet. Och därför publiceras inte kritiken av Sverige från våra grannländer i svensk media, de låter inte läsarna bilda sig en egen uppfattning. Dagens nyheter förhalar ett gemmele så länge att norrmännen lägger ut texten själva. Svenska Dagbladet lyckas hitta en norsk skribent, Thomas Hyllan Eriksen, som levererar en konfliktbeskrivning där Sverige bedöms ha rätt på alla väsentliga punkter svenskarnas misstag anses begränsa sig till att de försummar att hylla den norska nationalismen när den leder till invandrare som viftar med norska flaggor och Karl Johan. Skribenten är mycket förlåtande till de svenska angreppen på Främskrittspartiet och dess partiledare. Citat givetvis, givetvis finns ett släktskap mellan Breivik och Siv Jensen även om det nödvändigtvis är närmare än det mellan Lenin och Per Albin Hansson. Slutsat. Det argumentet får klassas som ett märkligt självmål. Dagens nyheter. Min kommentar, även kallad för dagens dumheter. Slutsat. Lyckas också griva fram en Norman Ayivind Strömmen. Han är lite mer kritisk till en del onyanserade svenska fördömmande av Norge, men hans huvudpoäng är citat till vem tjänar på att svensk debatt uppfattas med rätta eller ej som stängd som tabupreglad, frågetecken slut citat hans svar är Jimmy Åkesson och svensk blir att den svenska tabukulturen inte ska uppmärksammas om norska media inte ifrågasätter den svenska självgodheten och om den provocerar normen i mindre kanske den svenska ensidigheten kan fortsätta utan att detta framstår lika tydligt Det finns norska förslag som är mycket bättre än dessa men de lockar inte svenska medier En Danmark-debatt uppstod i Svenska Dagbladet eller det är för svenska förhållanden efter det för svenska förhållanden järva steget att publicera den välkända danske Litteraturredaktören Jess Stein Pedersen, hans artikel handlar om invandrarpoeten Jaha Hassan som väckt mycket uppmärksamhet i Danmark med sin kulturkritik av det muslimska parallellsamhälle växt upp i. Svenska skribenter blir upprörda, men de har inget att säga om den centrala frågan, Hassans kritik av gettokulturen utan upprörs över att en dansk journalist får skriva om Danmark i en svensk tidning. Strax tillbaka. De anser att den svenska åsiktsstandardiseringen inte bör utmanas utan förstärkas. Svenska Dagbladets kulturredaktör Daniel Sandström summerar de inskränkta svenska reaktionerna. Citatet. Den inbjudna ska vara fri att vara sig själv, men ändå på med rätt ståndpunkter. Kort sagt, gärna danska, bara de inte beter sig som danskar. Och detta citat summerar väl svenska medias attityd. Journalismen, enighet ger en styrka. En central fråga i denna bok är den ensidiga behandlingen av invandringsfrågan i media. Olof Pettersson talar i sin bok politikens möjligheter om journalismen som en särskild ideologi uppbyggd kring tre storheter. Där finns makten, folket och journalisterna som har till uppdrag att berätta för folket att det är bedraget av makten. Journalister tillskriver sig själva en hjälteroll och intresset för skandaler och lösnummer uppfattas som allmän intresse. Men onekligen ganska enkel världsbild Pettersson ger en kritisk och övertygande Bild av att Journalismen ofta ger en skev Beskrivning av verkligheten Journalisternas politiska Preferenser är inte Representativa för Det svenska folket Sedan 1980 har forskare Vid Göteborgs universitet Utfört opinionsundersökningar Av den svenska röd Rödgrönt röd stöd i media ligger på drygt 70%. Länge var det framförallt vänsterpartiet som var överrepresenterat. Ännu 10 år efter Sovjetblockets fall stöddes partiet av 31% av de svenska journalisterna. År 2012 är det i första hand Miljöpartiet som har överrepresenterat i den svenska. Journalistkåren 41% bland journalisterna Vid Sveriges Radio och Sveriges Television stödjer mer än hälften av journalisterna eller av reportrarna Miljöpartiet skevheten leder till en märklig bedömning av vad som är normalt och vad som är extremistiskt ur detta demokratiskt perspektiv så är svenska folket en referens. Bedömer man svensk politik ur ett internationellt perspektiv- kan EU-länderna vara en referensgrupp. Om Sverige tar in fler invandrare än något annat land- kan det rimligtvis kallas extremt. Sedan kan man förtydliga och säga att det är extremt bra- eller extremt dåligt Men det är inte så normalt och trivialt att det blir osynligt Journalistkårens referenspunkt är inte medieväljaren eller det vanliga EU-landet utan det egna skråets mittpunkt jämfört med, den, jämfört med den kan medieväljaren framstå som mittens extremism enligt exempelvis journalisten Per Wirtén Därför att människor enligt journalisterna har så tokiga uppfattningar så de måste läras upp till den gängse journalistuppfattningen som inte uppfattas som extrem utan normal. Journalister är rapportörer och presentatörer så argumentation sker i mindre grad genom resonemang, vinkliga och deklarerade attityder. Det viktigaste är kanske valet av ämne att avgöra vad som ska diskuteras samt på vilket sätt en nyhet ska vinklas i sådana här frågor uppstår ofta en samsyn ska journalisterna lyckas med en drag som att avsätta en minister så krävs ett samstämmigt drev ska det svenska folket till en ny inställning som att vara positiv till mångkulturalismen krävs också ensidiga och entydiga signaler om ont och gott när folket och politikerna är halvhjärtade till sådana omprövningar blir det enligt journalismen en kollektiv uppgift för hela den samlade journalistkåren strax tillbaka opinionen om opinionsbyen sedan en lång tid har det fört fram klagomål mot pressens vilja och förmåga att ge saklig information och prestera en öppen och intressant debatt. Inte mindre än 64% av det svenska folket instämde i påståendet citat Svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblemen förknippade med invandringen. Slutsitat. ...alltså 64 Detta missförtroende indikerar att massmedia missbrukat sin maktställning under lång tid... ...och många förundras över att, miss, över att ett missbrukat åsiktsmonopol fortfarande kan upprätthållas. Journalisterna själva har en annan syn. Företaget Quick Response ställde en fråga om deras beteende... Och fick svar av 1655 journalister. 70% kryssade för att de aldrig hade avstått från att rapportera om negativa aspekter på invandringen. Detta är i skarp kontrast till Lanska folket uppfattar situationen. Journalisternas hedrighet ifrågasätts ytterligare genom detta kollektiva förnekande. Chefredaktören för Skroets tidning Journalisten är oförstående till kritiken. Enligt Medieakademins förtroendebarometer för 2012 hyser endast 24% förtroende för journalisterna. Hur kan de utgöra den yrkesgrupp som allmänheten, allmänheten har allra minst förtroende för? Det måste vara ett missförstånd. Hon skriver, citat, Kanske kan siffrorna förklaras av metfel i undersökningarna, slutsitat, det borde varit ett frågetecken där också, ja. Samhällsintresse och särintresse. Journalisterna tycks ha problem med det fria ordet som ideal. Att våga vägra ta debatten var ett förslag som lockade många journalister när precisklubben diskuterade i kulturhuset. Intrycket från mötet var att de flesta nog ansåg att ett tigande är ett föredrag framför att våga ta debatten. Alltså de flesta ansåg att det tigande är ett föredrag framför att våga ta debatten. Att tiga ses inte riktigt som att aktivt ljuga. Att sätta agenda med en manifestation av kårens makt. Och detta betyder uppenbarligen mer än betygssättning av deras arbete och den låga uppskattning journalisterna får som yrkeskår. Med jämna välarum påstår journalister och redaktörer att det det råder en fri debatt men det är svårt att se någonting som ger deras påstående trovärdighet Det finns dock övertygande sätt att visa debattvilja som att publicera en av de många refuserade artiklar som är invandningskritiska och sedan skriva ett genmöde Man kan också skriva en artikel med argument och sedan låta en motståndare gå i svar svarmål Ingen skulle ropa censur om Tidningen ger sin skribent sista ordet Men problemet är att man riskerar Man går alltså ogärna en match med motståndare som man tror är starkare En diskussion kräver i viss mån en tro från båda parter om att man är överlägsen och har goda möjligheter att vinna I invandringsfrågan har etablissemanget en svag intellektuell position och mycket att förlora Både politiker och journalister söker göra alternativet att inte ta matchen till något moraliskt försvarsbart att våga vägra Som en otränad och överviktig champion söker de skjuta upp matchen för att behålla sin status så länge som möjligt Journalismen har avviktssider som att den ibland ifrågasätter politikerna på ett närmast löjligt sätt Journalisterna biter sig fast i formuleringar konkretiserar till petitessen och sentimentaliserar men detta är trots allt ändå ett bidrag till en diskussion. När man aktivt motverkar en debatt. Och det, det, det är dessutom är en debatt som politikerna inte heller vill ta. Så blir tystar den massiv. Janne Josefsson kommenterar problemförnekelsen så här. Citat. Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister har genomfört i det här landet. Vi har inte... På ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka obehörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som har försvarat det mångkulturella samhället. Men vi som har försvarat det har ju förskönat det. Och det var slutcitat Janne Josefsson. Och vi kommer att bjuda på lite musik en stund framåt här med Evert Sandin. var Sturljes mor och Anders som bodde i Stockholmen ja dom var frigerns far och köllor par och par. Ewa ans och Michelles ston i en egen passon. Till att hade den dukat för en önnram man och löva av dem den där. öl Och där så fick den tränga fram så gott den kan, Fanns det kunde inte vinna lite törn. Nu så skulle billigt eller kan bli spis För bergen så naturligt har sett Och ska det vara ett gespe på ett gammalt vis Så ska man väl få gett Ja, eva var och kött uti i såsar och i flöt Eva var ust, var inlaxill var Och perror som dem har kokat till di Det korv och oh, yes, ack ja, och tack Eva var tur att så öpp till nock och ge åt sig Efterres så all dem tar från brud och kar och Eva Asklie fin kan ni förstå och sen är inte fönsten enda magiskt kvar så fick vi kaffe se och när vi sen har fått riktigt kaffe då det bara så tar stanken där vi satt då såg sa de att vi skulle ju ta resvansen för att skölja vi en långdanslåt. Ja, jag är varit en riktig vit, man kan och dit. Eva chou, Eva hej, Eva död folket. Var tur att som jag var Eva det Eva vals. Eva inga sorgen alls. Och för sjöngen. sjungen. Svallur som flyga Och myggar som svallur tar Ge järn i rönöver på träner Och små fogalboner i byrall Ge i min fin om kvällen För igen alldeles röd Och smultroner ger jag av När barnen är små Och er så roliga ställer Där baner kan kuta omkring Då bi barnen fulle med sömor Och vener vi fulle med spring